Я ненавиділа її так, як інші ненавидять змій, гусениць чи мишей, без жодної розумної причини, зовсім не через шкоду, яку вона могла б заподіяти, а просто тому, що від одного її виду мене вивертало на виворіт і не хотілося жити. Коли я розповіла про неї Шарлін, розмова теж захопила нас, так що ми перервалися лише на сон чи купання». Верна не була таким серйозним та огидним об'єктом, як прищава дупа брата Шарлін. Пам'ятаю, як я вигукнула. Верна така мерзенна, що її не можна описати. Але все-таки, мабуть, мені вдавалося добре описати і її, і ті почуття, які вона в мене викликала. Оскільки якось ближче до кінця нашої двохтижневої зміни. Шарлін увірвалась в їдальню з обличчям, перекошеним від жаху, і в страшенному збудженні. «Вона тут! Тут! Ця дівчина! Ця моторошна дівчина варна! Вона тут!» Обід уже скінчився. Ми ставили свої тарілки на кухню, на полицю для брудного посуду. Після цього потрібно було шикуватись і йти в кафетері, що відкривався у першій годині дня. Шерлін тільки забіла до спільного корпусу за грошима. Вона росла в багатій сім'ї. Її тато був власником бюро ритуальних послуг. І тому безтурботно ставилась до грошей, тримала їх у наволочці подушки. Я ж свої завжди зберігала при собі, розлучалась із гаманцем, лише коли купалась. Ті з нас, хто міг дозволити собі витрачати гроші в кафетерії, зазвичай вирушали туди тільки для того, щоб переконатись. Десерти, які раніше, абсолютно огидні. Проте ми ходили туди регулярно і їли ті ж пудинги і стопіоки. Коли я побачила перекошене обличчя Шарлін, спочатку вирішила, що в неї вкрали гроші, але справа була не в цьому. Вираз жаху у неї на обличчі поєднувався із радісним збудженням чи це правда, як могла тут опинитися Верна, нісенітниця якась. Зважаючи на все, була п'ятниця. Нам залишалося провести в таборі лише два дні. Як з'ясувалося спеціальних, так ми звали учнів спецкласів, привезли сюди, щоб вони провели з нами останній вікенд. Не всіх, напевно, чоловік двадцять, не більше. І не всі були із мого містечка. Коли Шарлін розповіла мені все це, пролунав свисток. І вожата арва, застрибнувши на лаву, звернулася до всіх із промовою». Вона закликала нас зробити все можливе, щоб наші гості, точніше наші товариші, відчули себе тут як удома. Вони привезли із собою намети, і у них буде свій вожатий. Однак купатись, грати, а також відвідувати ранкові бесіди, вони будуть разом із нами. Я впевнена, сказала вона з добре знайомою нам загрозою в голосі, що ви будете намагатись завести собі серед них «Нових друзів». Якийсь час пішов на становлення наметів і розміщення речей, які знову прибули. Деякі з них займатися цим не хотіли і вирушили гуляти по табору. На них накричали та повернули назад. Оскільки ми мали вільний час, годину відпочинку, то ми валялись на своїх ліжках і полинали набрані в кафетерії шоколадки, цукерки та іриски. Шарлін продовжувала говорити. «Ні, ти розумієш? Розумієш, вона тут. Просто не може бути. Як ти гадаєш, вона тебе буде переслідувати?» «Можливо», – відповіла я. «І що ж тепер? Я тебе буду весь час ховати? Як у кафетерії?» Коли ми стояли в черзі у кафетерії, я опустила голову нижче і поставила Шарлін між собою та спеціальними що юрмились неподалік. Верно я впізнала з першого погляду, хоча та стояла до нас спиною. Впізнала її звисаючу зміїну голову. Треба подумати, як нам тебе замаскувати. За моїми розповідями у Шерлін склалося враження, що Верна мене постійно переслідує. І мені справді здавалось, що так воно і є. Хоча переслідування було не таким явним та відкритим, як я описала. Але нехай Шарлін уявляє, що хоче. Тоді історія буде більш захоплюючою. Верна не відразу мене виявила через хитрі маневри, які робили ми і Шарлін. А може через те, що була приголомшена, як які всі спеціальні, не розуміючи, де вона і що тут робить. Незабаром їх відвели на урок плавання на далекий кінець пляжу. Під час вечері вони увійшли з троєм, у той час, коли ми співали. Потім їх розділили та розсадили між нами. У кожного із них на гродях був папірець з ім'ям та прізвищем. Навпроти мене посадили дівчину на ім'я Мері Елен. Не пам'ятаю прізвища, вона була не з мого міста. Це мене втішило, але не надовго. За сусіднім столом я побачила Верну. Вона виявилась набагато вищою за інших, але, слава Богу, сиділа обличчям у той же бік, що і я, і під час вечері мене не помітила. Після їжі, коли ми відносили брудний посуд, я пригиналася як омогнище і жодного разу не подивилася в тому напрямку, де була верна. Але відчувала, що її погляд зупинився на мені, і вона мене упізнала, усміхнулася своєю кривою посмішкою, і уривчасто засміялась. «Вона тебе побачила!» сказала Шарлін. «Не дивися туди!» «Не дивися, чуєш?» «Я закрию тебе!» «Давай, йди вперед!» «Ну ж, бо!» «Вона туди йде?» «Ні, просто стоїть ззаду!» «Стоїть і дивиться на тебе!» «Усміхається?» «Типу того!» «Мені не можна на неї дивитись!» «Мене зараз нудить!» «Чи переслідувала вона мене?» З півтора дня, що залишилось, ми з Шерлін вважали, що так, хоча Верна ніколи не підходила близько. «Переслідувати» – це слово звучало по-дорослому і навіть мало якийсь юридичний відтінок. Ми були весь час насторожі, ніби за нами, за мною хтось ходив по п'ятам. Ми фіксували розташування Верни, і Шерлін доповідала мені про те, що та робить і який у неї вираз обличчя» коли кілька разів я наважувалась подивитись на неї. У ті моменти, коли Шарлін казала, «Зараз можна, вона не помітить». Верна, що постійно ходила, як у воду опущена, не почувала себе покинутою на призволяще. і, подібно до інших спеціальних, не до кінця розуміла, що тут робить. Деякі з них, хоч верни, серед них не було, без дозволу рушили у гай. На високому березі озера, де росли сосни, кедри та тополі. Інші намагались по дорозі діти до шосе. Після цього вожаті скликали загальні збори, і нам веліли стежити за нашими новими друзями, котрі ще не так добре орієнтуються на місцевості, як ми. Шерлін при цих словах штовхнула мене ліктем у бік. Розубленості Варни вона, зрозуміло ж, не помітила. І продовжувала розповідати мені, який у тоді хитрий і злий вираз обличчя, який загрозливий вигляд. Можливо, вона мала рацію. Можливо, для Варни моя нова подруга та охоронець, зовсім їй чужа, стала втіленням небезпеки, яку таїв у собі цей незрозумілий табір. І це її злило. «А про руки ти її мені навіть не казала», – зауважила Шарлін. «А що з ними не так?» «У неї пальці довгі. Можна запросто охопити твою шию і задушити. Точно може». «Прикинь, як з нею спати в одному наметі?» Я сказала, що це було б моторошно. А ці дебіли, які з нею сплять, нічого не помічають. Атмосфера в таборі в останні дні дуже змінилась, хоча зовні нічого особливого не відбувалось. Сигнали до прийому їжі подавали ударами гонгу біля їдальні, і їжа не стала кращою чи гіршою. ті ж самі години починалися і закінчувалися відпочинок, ігри і купання». У звичайному режимі працював кафетерій, і нас, як завжди, зганяли для розмови. Але проповідь слухали зовсім неуважно, у повітрі витало занепокоєння. Це було помітно навіть поважатих, які не відразу звертались до нас із зауваженням, чи навпаки, словами заохочення, як раніше, а завмирали на секунду, наче намагалися згадати, що в таких випадках треба сказати. І все це почалося після приїзду спеціальних. Сама ідея присутніх змінила атмосферу в таборі. До них тут були правила, свої будні та свята, радості та прикрості, а після їхнього приїзду весь цей спосіб життя порушився і виявився якимось неміцним, тимчасовим, несправжнім. Якоюсь мірою це відбувалося через те, що ми дивились на спеціальних і думали, якщо ці вважаються вихованцями, то хто ж ми такі? Але була і інша причина. Закінчувалася зміна. І ми розуміли, що скоро всі тутешні правила та звички стануть непотрібні. Скоро про нас будуть піклуватися лише наші батьки. Почнеться звичне життя, а вожаті перетворяться на звичайних людей, навіть не вчителів. Мені жили на сцені, з якої скоро приберуть декорації. А з ними зникнуть усі дружби, ненависті та суперництва що виникли за останні два тижні. Дивно, невже минуло лишень два тижні? Ми не могли висловити це в словах, але в нас накопичувалась втома, а разом з нею поганий настрій, і навіть погода виражала ці почуття. Не можна сказати, що всі два тижні були спекотними та сонячними, але у більшості з нас залишилося саме таке враження. А тепер, недільного ранку, змінилася навіть погода. Цього дня мала бути служба на відкритому повітрі, було похмуро, але, як і раніше, спекотно. Більше того, спека поступово наростала, відчувалося, що настає гроза. Але все було спокійно. Вожатій навіть священик, що приїжджав у неділю з найближчого міста, час від часу з побоюванням поглядали на небо. Впало кілька крапель. Служба добігала кінця, а гроза все не починалася. У суцільній хмарності виникли просвіти. Що це означало, що вийде сонце? Але принаймні цього було достатньо, щоб не скасували наше останнє купання. Обіди уже не мало бути, кухню закрили відразу після сніданку. Кафетерії теж були закриті. Невдовзі по полудні почнуть приїжджати батьки, щоб забрати дітей додому. А за спеціальними приїде автобус. Багато хто з нас уже зібрав речі. Зняв постільну білизну і склав у головах ліжка грубі коричні ковдри, що здавалися на дотик холодними і вологими. Ми жваво перемовлялись, вдягаючи купальники, але, незважаючи на всю суєту, спальний корпус здавався похмурим, він неначе прощався з нами. Те саме враження справляв і пляж. Піску стало ніби менше, а каміння більше, і пісок був якийсь сірий. Вода здавалася холодною, хоч насправді була досить теплою. Бажання купатися кудись зникло, і ми просто безцільно бродили берегом. Вважаті, що наглядали за купанням, Поліна та літня жінка, які відповідали за спеціальних, почали нас підбадьорувати. «Гей, та що ж ви чекаєте? Востаннє ж цього літа!» Серед нас були добрі плавці, які відразу прямували до надувного плоту, що позначав кордон, дозволений для купання зони. Але були й ті, хто хоч і плавав непогано, як ми, Шарлін, але до плоту допливав лише раз, щоб довести, що може плавати на глибині, а потім відразу повертався на мілководдя. Поліна завжди трималася біля плоту, звідти вона краще бачила, чи всі зайшли у воду. І в разі чого могла швидко допомогти. У той день, однак, скупатись наважились не всі. І Поліна спочатку підбадьорила дівчат, а потім розлютилась і зажадала, щоб усі негайно лізли у воду. Сама вона залишалась біля плоту і пересміювалась там лишень з найкращими плавцями. Інші дівчата, здолавши кілька метрів, вставали на ноги і заходилися бризкатись або перекидатись у воді. Плавати всерйоз нікому не хотілося. Вихователька, яка наглядала за спеціальними, стояла до пояса у воді а верхня частина її купальника була сухою. Але глибше її забиратись і не потрібно, бо спеціальні наважились зайти у воду лише по коліна. Вихователька легкими рухами рук хлюпала воду на своїх підопічних і, сміючись, переконувала їх, що купатися – це чудово. Ми з Шарлін зайшли у воду по груди. Як несерйозні плавчині ми могли довго перекидатись у воді, бити по ній руками і ногами, Лежати то на спині, то на животі. Допоки хтось із дорослих не наказував нам припинити валяти дурня. Ще ми змагались, хто довше пробуде під водою із розплющеними очима. Або намагалися непомітно підійти ззаду і схопити одна одну за спину. Навколо було повно таких же регочучих, верещачих і шалених дівчат. Допоки ми купались, почали під'їжджати батьки. Їм не хотілося даремно гаяти час, і вони вигукували з берега імена своїх чад. Це створювало додатковий шум і метушню. Дивись, дивись, закричала раптом Шарлін. Навіть не закричала, а виплюнула ці слова, оскільки секунду тому я тримала її під водою, і вона вискочила звідти, відпльовуючись. Я подивилася в той бік, куди вона показала і побачила, що верна до нас пливе. На ній була блакитна купальна шапка. Вона лупцювала по воді своїми довгими руками. І посміхалася так, неначе її раптом повернули на мене законні права. У наступні роки я не підтримувала стосунків із Шарлін. Навіть не пам'ятаю, як ми з нею попрощались. Чи сказали одна одній, бодай, до побачення. Мені пам'ятається, що наші мами і тати приїхали майже одночасно. Нас запхали в машини... А що ж ми могли зробити? І повезли в колишнє життя. Машина батьків Шарлін, напевно, не була такою голосливою розвалюхою, як та, яку нарешті придбали мої предки. Але навіть якщо це було не так, ми б і не здогадались познайомити своїх родичів. Все навколо, і ми в тому числі поспішали скоріше виїхати з цієї метушні, де одні не могли знайти своїх речей, інші батьків а треті сідали в автобус. Через багато років я випадково побачила весільну фотографію Шарлін. У ті часи вони все ще ретельно з'являлись у газетах, що виходили не лише у маленьких, а й у великих містах. Я натрапила на її фото в торонській газеті, яку переглядала, чекаючи на подругу у кав'ярні. Весілля відбулося у місті Гелфі. Наречений був родом із Торонто і закінчив – Олгут Холл. Дуже високий. Чи Шарлін виявилась маленькою на зріст? У будь-якому разі вона ледве діставала йому до плеча. Хоча волосся їй було покладено у пишну зачіску, що нагадує шолом. Ця шевелюра робила її обличчя дрібним, ніби сплюснутим. Очі вона сильно нафарбувала в дусі модного тоді фільму Клеопатра, а губи здавалися блідими. Все це виглядало безглуздо, але, безумовно, у дусі часу. Від дитячого образу, що зберігся в моїй пам'яті, залишилося тільки задеркувато випнути підборіддя. Наречена, йшлося у газеті, закінчила коледж Святої Хільди у Торонто. Отже, вона жила тут, у Торонто, і ходила до коледжу Святої Хільди, коли я навчалась в університеті. Ми проходили одними і тими ж самими вулицями одночасно, прямуючи кожна до свого кампуса, і жодного разу не застрілись. Навряд чи вона, помітивши і впізнавши мене, вирішила б не подати виду, і я не стала б її уникати. Хоча, звичайно, я глянула б на неї дещо зверхньо, дізнавшись, що вона навчається у цьому коледжі. У моєму колі було прийнято вважати, що цей заклад – для майбутніх домогосподарок. Я навчалася вже на старших курсах та займалась антропологією. Вирішила ніколи не виходити заміж, хоча це обмеження не забороняло мені мати коханців. Носила дуже довге волосся. Мій вигляд, як і зовнішність моїх друзів, була явним провісником епохи хіппі. Спогади дитинства стиралися із пам'яті, здавалися далекими і менш істотними, ніж здаються нині. Я б могла написати Шарлін. На адресу її батьків у Гелфі. Він був у газеті. Але не почала цього робити. Мені тоді здалося, що вітати жінку зі шлюбом – це верх лицемірства. Вона написала мені сама. За 15 років. Лист надійшов на адресу мого видавництва. Дорога моя подруга Мерлін. Яка ж я була щаслива, коли побачила твоє ім'я у журналі «Меклінс» і як була вражена, дізнавшись, що ти написала книгу. Я поки що не встигла її купити, бо ми виїжджали у відпустку, але обов'язково це зроблю найближчим часом. Я переглядала журнали, які накопичились за час нашої відсутності, і побачила твою приголомшливу фотографію та чудову рецензію. І вирішила, що треба тобі написати та привітати. Ти, напевно, одружена, а дівоче прізвище використовуєш як псевдонім. Чи маєш сім'ю? Напиши мені та розкажи про себе. У мене, на жаль, немає дітей, але я багато займаюся різною волонтерською роботою, благодійністю, садівництвом, а ще ми з китом, чоловіком, ходимо на яхті. Загалом нудьгувати ніколи. Я працюю в бібліотечному комітеті то хай тільки бібліотеки спробують не замовити твою книгу. Я їм покажу. Вітаю ще раз. Я, звичайно, була здивована, але таки завжди підозрювала, що ти зробиш щось надзвичайне і спеціальне. Проте я і цього разу не налагодила з нею контакту. Не було сенсу. Спочатку я не звернула увагу на слово «спеціальний» наприкінці листа, але потім спогад про це змусив мене здригнутися. «Та ні, ні синітниця», – сказала я собі тоді. Вона нічого такого не могла уявляти, мені і зараз так здається. Згадана нею книга виросла з моєї першої розпочатої та покинутої дисертації. Я не зупинилась і написала іншу дисертацію, але згодом повернулася до колишнього тексту, вже для самої себе. Потім взяла участь ще у кількох колективних монографій «Як вимагала кар'єра». Проте над цією книгою працювала одна, і саме вона принесла мені деяку популярність за межами наукових кіл і зрозуміло незадоволення цих кіл. Нині їх вже ніде не дістати, все розпродано. Називалася вона «Ідіоти та ідоли». В наш час така жодному авторові і на думку не спаде. Та й тоді ця назва змусила понервувати моїх видавців. Хоча вони і визнали, що вона дуже помітна і відразу привертає увагу. Я намагалась дослідити ставлення людей різних культур. Слово «примітивні» стосовно цих культур вже ніхто не наважувався використовувати. До тих, хто виділяється в розумовому чи фізичному плані. Слова «дефіктивний», «неповноцінний», «розумово відсталий» зрозуміло також відправлені в кошик для сміття. І, можливо, правильно – не тільки тому, що потрібні висловлювання стверджують зверхність і видають звичну безсердечність того, хто говорить, але й тому, що просто неправильно визначають свій об'єкт. Вони не беруть до уваги всього того, що є в спеціальних людях примітного, лякаючого чи просто вражаючого. А мені було цікаво виявити стосовно них поряд із невагою, ще й захоплення, яке змушує приписати їм якусь здібність. Священні, магічні, небезпечні для суспільства або, навпаки, цінні для цього Я використовувала як історичні і сучасні матеріали, зокрема, поезію, художню прозу і, зрозуміло ж, релігійні практики Колеги навіть критикували мене за зайву літературність і за те, що я здобувала матеріал здебільшого книжок, Але в останньому я не вина, мені не вдалося отримати грант на експедицію Звичайно ж, зрозуміло, звідки мене виник інтерес до цієї теми. І про те, можливо, здогадалась і Шарлін. Але дивно, якою далекою і маловажливою здається тепер ця причина, ця початкова точка моїх роздумів. Як зрештою все, що мало відношення до дитинства. Інша справа доросле життя. Подорослівши, почуваєшся у безпеці. Використовуєш дівоче прізвище – Написала Шарлін. Давненько я не чула цього словосполучення. Від дівочого прізвища недалеко і до дівиці. Слово, що звучить так знатливо і так сумно. Втім, мені воно зовсім не підходить. На той час, коли Шарлін вийшла заміж, я вже не була незайманою, та й вона, напевно, теж. Не можу сказати, що в мене було багато коханців, і навіть коханцями більшість із них не назвеш. Як багато жінок мого віку та соціального становища, які не прожили життя в моногамному шлюбі, я знаю кількість своїх коханих. 16. Я знаю, що багато жінок досягають цього числа ще до 20 років, якщо не раніше. Коли я отримала листа від Шарлін, то цифра само собою була менша. Наскільки зараз ліньки рахувати? Та й нема чого. З них по-справжньому дорогі мені були тільки троє. І всі з початку списку. Що я маю на увазі, коли кажу «дорогі»? Це те, що з цими трьома. Ні, мабуть, все ж таки і з двома. Третій означав для мене «набагато менше», ніж я для нього. Так от, тільки двоє викликали в мене бажання розчинитися у партнерві. Віддати йому не тільки тіло, а й усе життя, щоб опинитися у повній безпеці. Я на силу стримувала такі бажання. Мабуть, була не зовсім переконана у такій безпеці. А зовсім недавно надійшов ще один лист. Його переслали з університету, де я викладала до того, як вийшла на пенсію. Воно чекало мене цілий місяць, допоки я роз'їжджала Патагонію. Останнім часом я стала завзятою мандрівницею. Надруковано на комп'ютері. Втім, за це автор відразу вибачився. «Почерк у мене жахливий», – пояснював він. І продовжував, представившись. «Чоловік вашої старої шкільної приятельки Шарлін. Він дуже, дуже перепрошує, що змушений повідомити мені сумні звістки. Шарлін лежить у лікарні принцеси Маргарити у Торонто. У неї рак, що почався з легенів, а потім перейшов на печінку. На жаль, вона все життя курила. Жити її залишилося не довго». Про мене, свою подругу дитинства, вона згадувала не часто Але якщо згадувала, то завжди захоплювалась моїми примітними звершеннями Вона дуже високо цінувала мене і захотіла побачити наприкінці життя І просила чоловіка привезти мене до неї Мабуть, їй були дорогі якісь дитячі спогади, припускав він Дитячі уподобання, вони такі сильні? Ну що ж, подумала я Тепер вона, мабуть, уже померла. А якщо померла, думала я далі, то не буде нічого страшного, якщо я з'їжджу в лікарню і дізнаюся про неї. Тоді моє сумління буде чисте. Зможу написати йому листа, так, мовляв, і так була у від'їзді. Але щойно повернулась, тут же поїхала до неї. Ні, краще нічого не писати. Він потім ще з'явиться із подяками, і слово «приятелька» мені не сподобалось. Так само, як не сподобалось дещо по іншому вираз – примітні звершення. Лікарня принцеси Маргарити знаходилась зовсім поруч із моїм багатоквартирним будинком. День, коли я прямувала туди, був ясним та сонячним. Дзвонити мені чомусь не захотілось. Мабуть, намагалась запевнити себе, що роблю все можливе. У реєстратурі сказали, що Шарлін жива. Запитали, чи я хочу з нею побачитись. І я не змогла відповісти ні. Піднімаючись ліфтом, я думала, а чи не повернути назад? Не дійшовши до столу чергової медсестри у відділенні. А може просто розвернутися і поїхати вниз на тому самому ліфті? Реєстраторка внизу нічого не помітить. Вона забула про моє існування, як тільки загорила з наступним у черзі. А навіть якщо не забула, то що з того? Але мені буде самій соромно, приконувала я себе. Не так за байдужість, як за боягуство. Я підійшла до столу чергової сестри, і вона назвала мені номер палати. Це виявилась окрема палата, зовсім маленька де не виявилось ніякого медичного приладдя, ні квітів. Шарлін я побачила не відразу. У той момент, коли я увійшла, над нею схилилась медсестра. Точніше так, сестра схилилась над ліжком, на якому, здавалося, були складені простирадла та ковдра, але не було людини. Збільшена печінка, задала я, і пошкодувала, що не втекла з лікарні. Сестра випросталась, обернулась і усміхнулася. Це була пухка мулатка з дуже мелодійним голосом, мабуть, із Вест-Індії. «Ви, мабуть, та сама Мерлін?» – запитала вона. Ви, так, наче їй подобається моє ім'я. «Вона вас так хотіла побачити, та ви підійдіть ближче!» Я слухняно наблизилась і глянула на набрякле роздуте тіло, гострі риси обличчя, курячу шию… До того ходу, що лікарняна піжама здавалась набагато більшою. Завитки волосся, вона все ще залишалася шатенкою. Крихітні, довші за пів сантиметра. Нічого схожого і Шарлін. Я бачила раніше обличчя вмираючих. Матері, батька і навіть людину, яку, боюсь, любила. Тож здивована я не була. «Спить», – сказала медсестра. «Але вона на вас так чекала? Отже, вона непритомна? Ні-ні, просто спить. Але я тепер побачила щось від колишньої Шарлін. У ній такий